Doutník, vaše lordstvo? Brandy, můj pane. Lord z Noblhochu se pohodlně opřel v křesle. Nohy mu sahaly sotva k zemi. Tak Brandy a doutníky, ano, to byl ten správný život. Z hluboka, z tlustého doutníku zatáhl. Právě teď jsme mluvili, můj pane, o budoucí městské vládě, teď když je lord veterinary tak těžce nemocen. No by přikýval. Tohle byly ty věci, o kterých člověk vedl řeči, když byl vznešený. K tomuhle se přece narodil. Brandy mu dodávalo pocitu příjemného tepla. Je jasné, že kdybychom v tomto stadiu situace hledali nového patricie, narušilo by to normální rovnováhu, ozvalo se z další klubovky. Jaký na to máte názor vy, Lorde Noblhochu? Mm -hmm. Ano, tedy čehy se mezi sebou parou jako kačky v pekle, to je každý. To je mistrovské schrnutí, jestliže se k tomu mohu vyjádřit. Z ostatních klubovek se ozval tichý chór souhlasných hlasů. Noby se spokojeně ušklíbil. Tohle je to pravé, o tom není pochyb. Vznešené řečnění se vznešenými spoluvznešenci... Znešená řeč o velkých věcech místo plitkých úvah o tom, proč je pixla ve které bývají společné peníze, na strážnici prázdná. O oh je! Yeah. Jedna klubovka řekla. Kromě toho, myslíte, že by některý z představených cechů na takový úkol stačil? Je pochopitelný, že dokážou zorganizovat skupinu obchodníků, ale vládnout celému městu? tomu nevěřím. Pánové, je možné, že konečně nastala ta pravá chvíle pro nový směr. Možná, že nadešel čas, aby se tu objevila čistá krev a přihlásila si o svá práva. To bylo dost podivně řečeno, pomyslel si noby, ale asi je to ten způsob řeči, který se od vás čeká. V takových časech. Bude město jistě hledat potomky těch nejvznešenějších rodin. Bylo by v zájmu nás všech, kdyby někdo z nich převzal tohle zimě. Pakovej člověk by si asi měl bát prohlídnout hlavu. Jestli chcete slyšet, co si o tom myslím já, prohlásil noby. Pak se dal další hled brandy a rozpínavě zamával doutníkem. Ale na lampesu s tím hlavou. Každej by, kdo se nám tady po městě potluje král, žádný v parosti, pošlete pro kapitána Karotku, jestli vám můžu radit. V několika vrstvách husté mlhy se na město opět snesl večer. Když Karotka dorazil zpět na strážnici, udělala na něj desátnice říčka obličej a očima ukázala na tři zachmuřené lidi sedící na lavici u stěny místnosti kejí mluvit s nějakým důstojníkem, ucedila koutkem úst. Jenže seržant tračník se ještě nevrátil a když jsem klepala na dveře velitele Elánia, vypadalo to jako, když tam není. Karotka přeskládal obličej do přívětivého úsměvu. Paní Dlaněvá a pan Tichošlap a pan Odkragli no moc lituju. Máme momentálně velmi mnoho práce, vždyť víte ty otravy a golemové. Představený cechu vrahů se usmál, ale byl to úsměv, který končí u úst. Rádi bychom s vámi mluvili právě o těch otravách. Nenašlo by se tady nějaké trochu soukromnější místo? Máme tady jídelnu. V téhle noční době bude prázdná. Kdybyste šli laskavě tudy? No! Musím říct, že si vedete dobře, řekla paní Tlaňová. Vlastní jídelna? Když prošli dveřmi, zarazila se. Tady jedí lidé? No, většinou tady spíš nadávají na kávu a píšou hlášení. Na to je velitel Elánius velmi přísný. Kapitáne Karotko, přerušili lord odkragly pevně. Musíme si s vámi promluvit o velmi vážné věci. Do čeho jsem si to sedl? Karotka mu rychle otřel židlit. Promiňte, Siré, neměli jsme poslední dobou příliš času na úklid. Na tom teď nezáleží, to není důležité. Představený cechu vrahu se naklonil kupředu se sepjatýma rukama. Kapitány Karotko, jsme tady, abychom si s vámi pohovořili o věcech, které se týkají té strašlivé otravy Lorda Vetinariho. Myslím si, že byste si o tom měli raději promluvit se Syrem Elániem. Pokud vím, velitel Elánius se při několika příležitostech o Lordu Vetinarem vyjádřil velmi pohrdavě. To myslíte třeba, jak řekl... Ten by měl vyset, ale zatím pro něj nedokázali najít dost pevně upletený pro To ano, ale takové poznámky pronese občas každý. Vy také? No, já ne. A pokud se nemýlím, tak vyšetřování případu s otravami převzal velitel Elánius osobně. Ano, to je pravda, ale nezdá se vám to trochu podivné? To si tady nemyslím, pane. Ale ani jsem o tom nijak zvlášť nepřemýšlel. Víte, myslím, že má pro Patricie jistou slabost. Jednou řekl, že když už by měl někdy někdo zabít Patricie, byl by rád, kdyby to mohl být on osobně. Skutečně? Ale usmíval se, když to říkal. No, jistým způsobem se usmíval. On navštěvuje jeho lordstvo denně, pokud vím. Ano, pane. A jak jsem slyšel, jeho snaha odhalit traviče zatím nepřinesla pro žádné ovoce. Zatím ne, pane, ale ověřili jsme si velké množství způsobů, jakými nebyl otráven. Rádi bychom prohlédli velitelovu pracovnu. No, nevím, jestli je to právě... Prosím, teď uvažujte velmi přesně a opatrně. My tři představujeme nejstarší cechy města. Máme dobrý důvod, proč bychom si rádi prohlédli velitelovu pracovnu a vy nás samozřejmě doprovodíte, abyste byl svědkem toho, že nedošlo k ničemu ilegálnímu. Zdálo se, že je Karotka v rozpacích. Předpokládám, že když půjdu s vámi, tak je to v pořádku. Tak to bude alespoň úřední. Karotka šel první. Nevím ani, jestli se vrátil, vysvětloval zatímco stoupali po schodech. Otevřel dveře. Jak jsem říkal, poslední dobou máme... Och! Odkregli se mu natáhl přes rameno a zahlédl postavu ležící horní polovinou těla na desce stolu. Jak se zdá, je sir Samuel tady, ale asi je dokonale mimo. Až sem cítím nějaký alkohol, prohlásila paní Dlanová. Je hrozné, co pití s člověkem udělá. Celou láhev Medvídkovi nejlepší, zkontatoval pan Tichošlap. E, to si tak někdo žije, co? Ale celý letošní rok si nedal ani kapku, řekl Karotka a pokusil se zatřást nehybným elániem. Chodí na ty schůze, kde se o tom mluví a tak dál. No, tak se teď podíváme. A odkregli vytáhl jedno ze zásevek stolu. Kapitáne Karotko, jste ochoten dosvědčit, že se tady nachází sáček šedobílého prášku. Já teď... Elániová ruka vyletěla jako podrážděný had a přirazila mužovi prsty zpět do zásuvky. Jeho loket se při zpátečním pohybu zvedl a trefil vraha do žaludku a jak odkragli mu poklesla brada, narazil tak nějak náhodou na Elániovo předloktí, které se zvedlo a zasáhlo ho plnou silou do nosu. Pak Elánius otevřel oči. Co se to? Kdo to? řekl a pozvedl hlavu. Doktor odkragly? Pan ticho šlap? Karotka? Hm? Co je? Co se to děje? vykřikl odkragly. Vy jste mě uhodil. Och, promiňte, to je mi opravdu líto, řekl Elánius a z celého jeho jednání vyzařovala nelíčená účast. Vstál a židle zřejmě nějakou nešťastnou náhodou zasáhla od ho přímo do klína. Obávám se, že jsem si trochu zdřímnul a jistě pochopíte, že když jsem se vzbudil a zjistil, že se mi někdo pokouší vloupat do stolu, vy jste namol opilí, člověče, prohlásil pan Tichošlap. Elány rysy stuhly. Opravdu? Petře pepře, nepřepepři toho pepře. Nena oleju li mě Julie, na se sám. Strč prské z krk. prohlásil a s každým slovem štouchl zloděje prstem do prsou. Mám ještě pokračovat? Střízlivější už nebudu. E, e, o, co, tenhle sáček? Zahu od a svíral si přitom jednou rukou nos a druhou ukazoval na stůl. Elánius měl stále ještě na tváři tvrdý nepřátelský výraz. No ano! Tak tady jste mě dostali. To je vysoce nebezpečná věcička. Aha, takže vy to připouštíte? Samozřejmě, že to připouštím. Předpokládám, že nemám na vybranou a musím se usvědčujícího předmětu zbavit. Elánius uchopil sáček, roztrhl jej a nasypal si většinu jeho obsahu do úst. Eh, hmm, hm, prohlásil a prášek se rozletěl na všechny strany. Věřili byste, že to štípe na jazyku. Ale to je arzeník, zvolal vyděšeně tichošla. šlat. u všech bohů vážně, podivil se Elánius a polkl. Úžasné. Viděli jste toho trpaslíka dole? Tak abyste věděli, je to mazaný malý hýzlík a ten tráví většinu času v laboratoři nad skumavkami a chemikáliemi a takovými věcmi, aby zjistil, co je arzenik a co není. A přitom celou tu dobu tady máme vás, kterému stačí se na to svinstvo podívat, aby věděl, co a jak. Tak toto musím předat vám. Vtiskl roztržený sáček ticho šlapovi do ruky, ale ten ucukl, sáček spadl na podlahu a většina obsahu se rozsypala po zemi. Promiňte, přerušil je rodka. Klekl si a upřel oči na rozsypaný prášek. Mezi policisty je už tradičně rozšířená víra, že většina neznámých látek se dá určit tak, že se očichá a pak se do ní opatrně namočí, prst a jazykem ochutná. Tuhle praxi ale hlídka opustila poté, co strážník Pazourek namočil prst do zásilky určené pro černý trh a zjistil, že je to chlorid amonii smíchaný s rádiem. Stačil pak už jen poznamenat e, ano, je to naprosto určitě nářez, ale strávil tři dny přivázaný řetězy ke své posteli, dokud mu z hlavy neodlezli všichni ti pavouci. Přesto teď Karotka prohlásil. Jsem si jistý, že to není jedovaté. A olízl špičku prstu. Je to cukr. s velmi nevrlým výrazem zahrozil Elániovi prstem. E, ale vy jste připustil, že je to nebezpečné. No jistě, sněste toho příliš mnoho a uvidíte, co vám to udělá se zuby. A co jste si myslel vy, že to je? Dostali jsme informaci, začal ticho šlap. Aha, tak vy jste dostali informaci. Ano, slyšel jste to, kapitáne. Oni dostali informaci. Takže všechno je v nejlepším pořádku. Jednali jsme v dobré víře. Tak se na to podívejme, uvažoval Elánius nahlas. Dostali jste informaci ve smyslu, Elánius je namol opilý na strážnici a ve stole má sáček s arzenikem. A já bych se vsadil, že v tom nic jiného než dobrá vůle nebylo, co? Paní Dlaňová si odkašlala. Tohle už zašlo příliš daleko. Máte pravdu, Sir Samueli. všichni jsme dostali lístek. Podala Elániovi proužek papíru. Byl napsán tiskacím písmem. A já vidím, že jsme byli chybně informováni, Dodala a vrhla na ticho šlapa a odkragli ho zářivý úsměv. Dovolte, abych se vám omluvila. Pojďte, pánové. Pak vyplula ze dveří. Ticho je mlčky následoval. Odkragli si kapesníkem osušoval nos. Jaká je cechovní cena na vaši hlavu, Sire Samueli? 20 tisíc dolarů. Skutečně? Myslím si, že ji budeme muset radikálně zvednout. Potěšení na mé straně. Nakoupím nové medvědí pasti. Doprovodím vás ven, řekl Karotka. Když se pak spěšně vrátil, našel Elánia, jak se vyklání z okna a ohmatává stěnu pod ním. Ani cihla uvolněná, mumlal Elánius, ani jedna volná dlaždice a přední kancelář byla celý den obsazená. To je zvláštní. Pokrčil rameny, vrátil se ke stolu a vzal do ruky proužek papíru, který dostal od paní Dlaňové. A nevěřím, že tady na tom najdeme nějaké stopy, které by nám pomohly. Je na tom příliš mnoho umaštěných odtisků. Až toho chlapa najdeme. Bude hned na začátku výčtu obvinění stát přinutil velitele Elánia vylít celou láhe skvělé sladové visky na koberec. To je hrdelní zločin. Jsou jisté věci, které by muž neměl nikdy dělat. To je nechutné. Představte si, že oni si dokonce mysleli, že jste otrávil Patricie. Mně se víc dotklo, že mě považují za pitonce, který by si pak nechal jet v šuplíku stolu. Odpověděl mu Elánius a zapálil si doutník. To si myslím. Co pak vás někdo může vážně považovat za hlupáka, který by nechal důkazy na místě, kde by je mohl kdokoliv najít? Správně, mrkl na něj Elánius a opřel se v křesle. Proto jsem si je raději zastrčil do kapsy. Položil si nohy na stůl a vyfoukl kouř. Toho koberce se bude muset zbavit. Odmítal strávit zbytek života v pracovním prostředí, kde by strašil duch zbytečně prolitého alkoholu. Karotkovi se ještě nepodařilo zavřít ústa. Hle, no tak, dobří bohové, už se na něj Elánius. Podívejte se, člověče, je to jednoduché. Čekalo se, že vykřiknu konečně chlast a bez rozmyšlení do sebe tu láhev naleju. Pak sem zajdou některé z pilířů společnosti, Elánius si vytáhl z koutku úzdoutníka, odplivl si, Vás vezmou sebou, což byl dobrý nápad, a tady najdou mě a důkazy mého zločinu ukryté, ale zase ne tak dobře, aby se nenašli. Víte, potíše v tom, že jakmile si na to jednou člověk zvykne, už nikdy se toho nezbaví. Ale byl jste fakticky moc dobrý, siré, Neviděl jsem vás vypít ani kapku už od... Aha, tohle... Já mluvil o policejní práci, ne o pití. S potížema kolem alkoholu ti pomůže hodně lidí, ale neexistuje nikdo, kdo by připravil malé schromáždění lidí, kam bys mohl přijít a říct, jmenuji se sám a jsem neobyčejně podezřelý zločinec. Vytáhl z kapsy papírový sáček. Tohle teď dáme řečkovi, aby se na to podíval. Buďte si jistý, že mě ani v duchu nenapadlo, abych to ochutnal, Zašel jsem do jídelny a naplnil sáček cukrem ze společné mísy. Trochu mě zdrželo, když jsem z něj musel vybírat nobyhony do palky. Pak otevřel dveře, vystrčil hlavu do chodby a vykřikl ŘÍČKA! Obrátil se ke Karotkovi a dodal. Víte, cítím, že mi to udělalo dobře. Ten můj starý mozek se znovu rozhýbal. Víte, který z golemu zabíjel? Ano, pane, ale... A víte také, co bylo na tom tak zvláštní? To mě nenapadá, pane. Snad kromě toho, že to byl ten nový. Golemové ho udělali sami, myslím. Ale samozřejmě potřebovali kněze kvůli slovům a museli si půjčit pec pana pohobky. Řekl bych, že si oba ti staříci mysleli, že to bude zajímavý experiment. Vždyť to nakonec byli historikové. Tak zase byla řada na Elániovi, aby se na karotku díval s otevřenými ústy. Nakonec se ovládl. Ano, ano jistě, řekl a hlas se mu téměř netřásl. Ano, víte, je to vlastně očividné. Nápadné jako nos uprostřed obličeje. Ale hmm, přišel jste na to, co ještě je na tom zvláštního, dodal a pokoušel se z hlasu vynechat jakoukoliv známku naděje. Myslíte to, že se zbláznil, pane? No, faktem je, že jsem ho nepovažoval za kandidáta na výherce Ank soutěže o titul mistr Příčetnost. Víte, to oni ho dohnali k šílenství, pane. Ti ostatní golemové nechtěli, ale on to měl vestavěné v sobě. Chtěli po něm, aby udělal tolik věcí. Byl jako jejich dítě, myslím. Všechny jejich naděje a sny. A když zjistili, že zabíjí lidi, víte, to je pro kolema něco strašlivého. Oni nesmějí zabíjet. A teď to udělal jíl jejich jílu. No, no, lidé z toho obvykle také nejsou nijak nadšení. Ano. Jenže oni do něj vložili celou svou budoucnost. Volal jste mě, veliteli, ozvala se ve dveří Ano, jistě, je tohle arzen, zeptal se Elánius a podalý sáček. Řiťka prášek očichala. Můžete být kyselina arzenová, pane, musím provést nějaké testy. Já myslel, že kyseliny šplouchají v koních. no, em, co to máte to na rukou? Co je lak na nechty, pane? Lak na nechty? Ano, pane. Hm, Dobrá, tak jo, je to zvláštní, myslel jsem, že bude zelený. Zelený lak vypadá na rukou dost ošklivě, pane. Já myslel ten arzenřičko. Aha, no tak, co se toho týče, můžete ho mít v různých barvách. Sirníky to jsou prakticky rudy, pane. Mohou být červené nebo hnědé, žluté nebo šedé, pane. Když je pak povaříte s ledkem, dostanete kyselinu arzenitou, pane. A spoustu ošklivého, opravdu velmi ošklivého kouře. Nebezpečná věcička. No, není v ní vážně ani špetka něčeho dobrého. Ale je užitečná, pane. Činidla, barviva, laky. Arzenik se nepoužívá jen v jedech. Mě jen překvapuje, že kolem těch výrobků lidé nepadají jak mouchy. No, víte, pane... Oni tam většinou používají golemy. Židka se zarazila a její slova zůstala vyset ve vzduchu. Elánius zachytil karotku v pohled a začal se těšit pískat. To je ono, pomyslel si. Teď jsme u toho. Dostali jsme se do situace, kdy jsme tak přeplněni otázkami, že začínají přetékat a stávají se odpověďmi. Cítil, že žije daleko intenzivněji než dlouho předtím. V želách ještě cítil nedávné vzrušení, které přinutilo jeho mozek, aby se probral k činnosti. Ale byly to ty jiskry, které se v člověku rozhořívají s vyčerpáním. Byl unaven do morku kostí. Unaven tak, že náhlá vlna adrenalinu ho zasáhla jako padající trol. Teď už to přece musí mít všechno. Všechny kousky, okraje, rohy, celý obrázek. Jsou tady všechny a čekají jen na to, až budou složeny. Ti golemové, ozval se Karotka, ti by mohli být arzenikem pokrytí, že? Možné by to byla Siri. Viděl jsem jednoho v budově cechu alchemistů v kvirmu, Ech, pane, ten měl na rukou silnou usazeninu arzenu, protože míchal chemikálie v tydlících prstama. Oni necítí žár, ani bolest. To je pravda. Podívala se nejistě z jednoho na druhého. Ty otrávit nemůžete. Poslechnou bez odmluvy každý rozkaz. Golemové dělají prakticky všechny nejhorší a nebezpečné práce. No, o tomhle jsme se mohli doslechnout dřív řičko. Víte, jak to chodí, pane? Golemové tady prostě jsou, pane. Nikdo si jich nevšímá. Mastnota za nechty, řekl Elánius spíš pro sebe. Ten stařík poškrábal vraha. Měl pod nechty mastnotu a v té byl arzenik. Podíval se na svůj zápisník, který ležel na stole. Tady to je něco, co jsme přehlédli. Ale my jsme se přitom dívali všude. Takže odpověď jsme museli vidět, ale neuvědomili jsme si, že je to odpověď. A když ji nevidíme teď, v této chvíli, nevidíme ji nikdy. Promiňte, pane, pronikl do jeho myšlenek od někud z dálky řidičin hlas. Tohle nám asi nepomůže. Příliš mnoho různých výrob, které jsou založeny na arzeniku, se neobejde bez mastnoty. Něco, co nevidíme, přemýšlel horečně Elánius. Něco neviditelného. Věc, kterou nevidíme, protože ji máme neustále na očích. Něco, co vždycky udeří v noci. A tady to bylo. Zamrkal. Blikající hvězdy vyčerpání měli svědomí, že jeho mozek fungoval poněkud nestandardně. Dobrá, myslet logicky tady nepomohlo. Nikdo se nehýbejte, řekl. Pak zvedl ruku, aby si vyžádal ticho. Tady je to. Tady. Na mém stole. Vidíte to? A co pak, Sire? To chcete říct, že vám to ještě nedošlo? Ale co, Sire? Ta věc, která otravuje jeho lordstvo, vždy ti mám sám na stole, vidíte? Váš zápisník? Ne. Pije medvítkovou whisky? O tom pochybuju. Piják? Otravený brek? Balíček doutníků? Kde je vidíte? Zeptal se se zájmem Elánius. Vyčnívají z pod toho štůsku papíru v košíku vyřídit, pane. Víte, to jsou ty papíry, co na ně neodpovídáte. Elánius vsáhl po balíčku a vytáhl z něj doutník. Díky. Pch, já se nezeptal Milošky Klidníkové, co dalšího odnesla. Ale je jasné, že to je další malé přilepšení každého sloužícího. Stará paní Klidníková byla švadlena. Skutečná švadlena. A teď máme podzim. Začínají se nám pomalu prodlužovat noci. Vidíte? Karotka si dřepl na paty a prohlédl si desku stolu. Já tady nic nevidím, pane? No, samozřejmě, že nic nevidíte, protože tady není nic k vidění. Nemůžete to vidět. Jedině tak poznáte, že je to tady. Kdyby to tady nebylo, brzo byste na to přišli. Jenže teď ne. Je vám to jasné? Jste v pořádku, Sire? Vím, že jste v posledních dnech trošku přepracovaný. Tak já jsem přepracovaný. Honím se sem a tam a hledám stopy místo, abych si sedl a chvíli pořádně přemýšlel. Co vám vždycky říkám? Eh, Nikdy nikomu nevěř, pane. Ne, to ne. A co, každý je něčím vinen. Ani to ne. Tak potom to, to že je někdo členem nějaké etnické menšiny, ještě neznamená, že to nemůže být mazaný odporný lump? Ne, kdy jsem řekl tohle? Minulý týden, pane. Potom, co jsme tady měli návštěvu ze společnosti pro rovná práva, pane. No to taky ne. Chtěl jsem říct si, no jsem si jistý, že vždycky říkám jednu věc, která je pro tuhle situaci velmi důležitá, něco řízného o policejní práci. Na no, nic takového si teď nevzpomínám, pane. Dobrá, tak já se k sakru něco takového vymyslím a ode dneška to budu říkat co nejčastěji. Skvělé, pane. Je prima vidět, že jste zase ve své staré kůži, pane. Už se těším, jak někomu nakopeme prd... na čechráme zadek, pane. Em, takže na co jste to přišel, pane? Tak s tím můžete počítat. Jdeme do paláce. Sežeňte Angu, mohli bychom ji potřebovat. A vezměte sebou povolení k prohlídce. Myslíte, kovářské kladivo, pane? Přesně. A seržanta Tračníka. Ten se ještě nevrátil, pane. Služba mu měla skončit před hodinou. Ten se pravděpodobně drží někde za větrem a snaží se vyhnout potížím, zabručel Elánius. Pošuk Lulu Artur nahlédl přes okraj zdi. Pod sebou viděl vyset námahou z rudlého seržanta tračníka, který se držel stěny s posledním vypětím sil a pod ním se k pošukovi obracely rudé golemovi oči. Je těžký, co? <kly> Nakopí odrou drou, nahal! Ozval se savý zvuk. Tračník zamrkal. Pak se ozvalo mlask, následované chvilkou ticha a pak hlasitým skřípotem a cinkotem kameniny, která se rozbíjela dole nadláždění. Ta bota, co se za ní držel, se mi vyzula. Jak se to stalo? No, já ji trochu zvlhčil. Pošukl, ho zatahal za prst. Tak polež nahoru! Nemůžu! Proč ne? Už tě přece nedrží. Už mám unavené ruce. Ještě deset vtezina. Zbude po mně jenom křídový obrys na dlažbě. Houby, ale křídy nikdo nemá. Pošek Arthur se klekl, takže se jeho oči ocitly v úrovni očí tračníkových. Hele, když tedy máš v úmyslu umřít, nevadilo by tě, kdybys mi podepsal potvrzení, že smysl byl Hluboko dole začaly cinkat nové střepy. Co to je? Myslel jsem, že se ta zatracená věc tam dole rozflákala. Pošuklulu Artur se zadíval dolů. Hele, věříte v takovou tu věc, co se jí říká? Reinkarnace, panetračník? Tak na něco takovýho bych nesáhl ani za nic. No, prostě a jednoduše se to tam dole zase skládá do hromady. Jako jedna z těch skláraček pro zábavu, co jim říkají pucle. No fajn. Ale je mi jasný, že to říkáš jen proto, abych se pokusil vylézt nahoru, že jo? Rozbitý sochy se přece sami neskládají, když už jsou jednou rozbitý. No, he, he, he, jak myslíte? Teď si to poskládala skoro celou nohou. Tračníkovi se podařilo vrhnout pohled dolů o ním malým a páchnoucím prostorem mezi stěnou a podpažím. Pod sebou však viděl jen cáry mely a matnou záři. E, seš si jistý? Když se jeden pohybuje kolem krysých děr, naučí se vidět patně jako kočka, jinak by byl za chvíli mrtvej. Tisně pod nohama tračníkovi něco zasvištělo. Jednou nohou v ponožce a druhou v botě zoufale zaškrabal po stěně. Ono to má trochu trable, vypadá to, že si složil kolena na druhou stranu se seděl přikrčený u stěny onoho opuštěného sklepa, kde se golemové předtím sešli. Občas pozvedl hlavu a tiše zasyčel. Z očí se mu linulo rudé světlo. Kdyby něco dokázalo proniknout tou září, prodrat se očními otvory a promítnout se na rudé nebe tam za nimi, bylo by to... Dorfle se choulil ve světu vesmíru, jehož tichý šepot však byl velmi vzdálený, tlumený a neměl s Dorflem nic společného. Na jeho obzoru stála slova, rozvedala se až k nebi. A tichý hlas říkal, patříš sám sobě. Dorfle tu scénu prožíval znovu a znovu, Viděl tu soustředěnou tvář plnou účasti, zvedající se ruku, která vyplnila jeho zorné pole a znovu prožíval ten mrazivý pocit náhlého poznání – patříš sám sobě. Odráželo se to ozvěnou od slov a pak se vracelo, převalovalo se to předu i zpět, sílilo i sláblo, až zvuk pohltil celý svět mezi dorflem a slovy. Golem musí mít pána. Písmena se črtala na pozadí světa, ale kolem nich zněla ozvěna a hučela jako písečná bouře. Objevily se první praskliny, rozběhly se klikatě po povrchu kameny a pak svět vybuchl. Obrovské kusy slov, veliké jako celé hory, se rozpadly v prškách rudého písku. Jejich místo vyplnil vesmír. Dorfl cítil, jak se ho zmocňuje, otáčí s ním, zvedá ho na nohy a vzhůru. A najednou byl golem součástí vesmíru. Cítil ho všude kolem sebe. Cítil jeho hukot, zaměstnanost, roztočenou složitost tisícerého obíhání, řev hlubin. Mezi vesmírem a tebou už nejsou žádná slova. Ty patříš jemu a on je tvůj. Nemůžeš se k němu obrátit zády, protože tady je přímo před tebou. Dorfl cítil, že je odpovědný za každé jeho zatikání, za každý jeho záchvěv. Už nemůžeš říci si, mám rozkazy. Nemůžeš říct si, to není fér. Nikdo ti nebude naslouchat. Slova zmizela. Patříš sám sobě. Dorofl oblétl dvojici zářících sluncí a vyrazil dál. Teď už ne, nesmíš. Teď už jen neměl bych. Dorofl klesal rudou oblohou a pak před sebou uviděl temný otvor. Golem cítil, jak ho temná skvrna přitahuje, a letěl září a otvor se zvětšoval a začal vyplňovat celé dorflovo zorné pole. Golem otevřel oči. Žádný pán. Dorfl se přestal choulit do klubíčka, jediným pohybem se protáhl a vstal. Zvedl a natáhl prst. Snadno zastrčil prst do stěny pokryté nápisy z minulé hádky a pak jej opatrně táhl praskajícími cihlami. Trvalo mu to několik minut, ale Dorfl cítil, že je to něco, co musí být řečeno. Dokončil poslední písmeno a udělal za ním tři tečky. Pak Golem odešel. Na stěně po něm zůstal nápis. Žádný pán... Strop kužárny se téměř ztrácel v modravém závoji dýmu. Aha, hm, ano kapitán Karotke, zvala se klubovka. Hne, se zřejmě, ale je to ten správný muž? Má mateřský vnamenko Matmaru královské koruny, já ho viděl. No, ale jeho minulost, chomali ho trpaslíci, zamával svou napoleonkou nasloužícího. Bežte jednou, panáčku. Nevěřím, že někdo, koho vychovávají trpaslíci, by to mohl dotáhnout nějak vysoko. Ozvali se náznaky smíchu. Jen takové řečičky a povídačky, zabručil někdo. Tohle je velké, zaměstnané, ale především velmi složité město. Obávám se, že to, že má někdo mateřské znaménko a jakýsi meč, nepředstavuje žádnou kvalifikaci. My budeme potřebovat krále z rodu, který ví, co to je rozkazovat. Jako je váš, můj pane? Ozval se srkavý a bublavý zvuk, protože neby v té chvíli zaútočil na novou sklenku brandy. Moja fakt? Já jsem skutečný na rozkazování zmyklej. Blidi mě pořád něco rozkazujou. Budeme potřebovat krély, který bude mít podporu velkých rodin hlavních městských cechů. Karotko mají blidi báky. Och, lidi. No jo, ale a už ten křep dostane, kdo chce, má polegraci. Starý veterinary fort sedí nad papírama. To není žádný život. Sedět celý hodiny, překládat papíry a nemít ani chvilku pro sebe. Natáhl ruku s prázdnou sklenicí. to jednou to samý, kámo. A nalej tam pořád mi, jo. Nakej to má smysl mít pakovou velikou sklenku, když vás tam nalejou jenom pakovou kaptu na dno, ne? Většina lidí si chce vychutnat ty hůni, ozvala se tiše s hlasem klubovka. Rádi k Brandy číchají. No by se zadíval na sklenici žilkami protkanýma očima člověka, který slyšel historky o tom, co všechno se děje ve vznešené společnosti. Haubej, máš tohobej, my chutnám na jazyku, bez klibán to nemadí. No, abychom se tedy dostali k jádru věci, ozvala se další klubovka. Král by nemusel strávit všechny čas vládou, na to by měl přece lidi, poradce. Kancléři, zkušené odborníky? Pak co by vlastně dělal? Prostě by vládl. Kynul by davům? Předsedal by hostinám. Podepisoval papíry? Popíjel by skvělou brandy. Odporným způsobem. Vládl by. To mi připadá jako dobrý zaměstnání. Pro někoho jako dělaný, jsem zřejmě, že králem by mohl být jen ten, kdyby poznal dobrou radu, kdyby mu ji někdo spustil na hlavu z větší výšky. Ozval se mluvčí ostře, ale ostatní klubovky ho utěšili. No by mu se po několika pokusech podařilo najít vlastní ústa a zasunul si do nich doutník, z nějž si dlouze a spokojeně zatáhl. Pak se mi zdá, mě se zbálo, že byste chtěli najít nějakého noblhocha, který by na to měl čas a říct mu, hej, pojď sem, dneska máš šťastný den, ukaž, jak umíš kynout rukou. He, aha, no to je skvělý nápad. A ne nepadá vás nějaké jméno, někde vhodný, vaše lorctvo? Dejte si ještě kapku brandy. No pak parabíky, musíte fakt pětky šekáč. No ale, a pak i ne. To je ono, ty barem poskaku, hezky až površek. Ne, pakhle mě někdo hodný nenapadá. No, abych řekl pravdu, můj penny, přemýšleli jsme o tom, že bychom korunu nabídli vehem. No by mu vylezly oči z důlku, pak se mu naduly tváře. Není to právě nejlepší nápad rozprsknout kvalitní brandy do místnosti, a když jsou v cestě letícímu aerosolu zapálené routníky, to už teprve ne. Plamen narazil do vzdálenější stěny, kde po sobě zanechal v dřevěném obložení spáleninu tvaru dokonalé chryzantémy, zatímco Nobyho klubovka poslušna klasických fyzikálních zákonů se na svých kolečkách se skřípením odcinula dozadu a narazila do dveří. Král! Vykašlal Noby. Pak ho museli tak dlouho bušit dozad, než se mu podařilo chytit dech. Král! A na chlapci, mocera Elánia useknout hlavu? Všechny brandy, které dokážete vypít, můj pane. Pane Nik, my čemu, když nemáte krk, kterým byste ji dostali do žaludku? O čem ten mluvíte? Pan Elánius by vyletěl z kůže, ten by se zbláznil. Dobré nebe, člověče. Můj pane, opravil ho někdo. Můj pane, chtěl jsem říci. Až budete králem, můžete poručit tomu mizernému siru Samuelovi, co má dělat. Byl byste to, čemu se říká šéf. Mohl byste přikazovat starý kamenný tváři, co má dělat? Přesně tak. Já budu král a budu přikazovat starý kamenný tváři, co má dělat? Tak. No by upřel oči do kouře pod stropem. Pan se zvenčne. Poslyš ty mrňatý hloupý, vaše lordstvo. Poslouchej, ty mrňavý hloupý vaše lordstvo, když budeš chtít, tak ho můžete dát klidně popravit. To bych nemohl udělat. A proč ne? Von se zvančnul. Ten muž se jednou začal říkat důstojník zákona. A čí zákony tedy považuje za ty, jimich se hodlá řídit, kde se berou ty jeho zákony? Dá nevím... On říká, že je vztřebává podrážkama bod? Pak se rozhlédl. Zdálo se, že stíny v oblacích kouře se k němu přibližují. Já nemůžu být král, to by se starý Aladius zmancnul. Přestaň už opakovat tu hlipitovost. No by se vstrčil prst zalímeček. Jak bost horko a pak je na komříno. Kterým směrem bych se dostal k oknu? Tudy. Židle se zakývala. Noby narazil do skla helmou, přistál na střeše čekajícího kočáru, odrazil se od ní, sklouzl na zem a vyrazil do noci. Pokoušel se uniknout osudu všeobecně a sekerám konkrétně. Pleskoť Řiťka vkráčela do palácové kuchyně a vystřelila ze svého samostřílu do stropu. Nikdo ani hnout! Patriciu v domácí personál zvedl hlavu od večeře. Když říkáte nikdy ani hnout, začal vaš opatrně a štítivě vybíral kousek omítky ze svého talíře. Myslíte tím skutečně? V pořádku, desátníku, převezmu velení, ozval se Elánius, který mezi tím vstoupil do místnosti a poklepal řečku po rameni. Je tady Miluše Klidníková. Všechny hlavy se obrátily jedním směrem. Míla upustila lžíci do polévky. Všechno je v pořádku. Potřeboval bych vám jen položit ještě několik dalších otázek. Já lituju, pane, ale neudělala jste nic špatného. Ale vy jste domů rodině nenosila jen jídlo, že? Pane, co ještě jste domů nosila? Miloše se rozhlédla po tvářích ostatního služebnictva, které náhle vypadaly jako vyřezané ze dřeva. No, pár starých prostěradel, ale paní Mokrocopová řekla, že... Ne, to ne. Míla si olízla vyschlérty. Pak to byl nějaký krem na boty? Podívejte. Každý si bere domů nějaké ty maličkosti z místa, kde pracuje. Maličkosti, kterých si nikdo nevšimne. To nikdo nepovažuje za krádež. To je něco jako... Jako vaše právo. Prostě takové drobnosti, zbytky, konce. Ostatně, když mluvím o koncích slečno-klidníková, nic vás nenapadá. Em, Vymyslíte konce svíček? Elánius se zhluboka nadechl. Byla to úleva zjistit, že má pravdu, i když se k ní dostal tak, že předtím vyzkoušel všechny chybné možnosti. Aha! Ale to není krádeš, siré, Já v životě nic neukradla. Ale nedopalky svíček jste si domů brala. Dávali světlo ještě alespoň na půl hodiny, když se postavili na talíře. Ale to není krádeš, pane. To je takové to přilepšení. Sam Elánius se udeřil do čela. Přilepšení, no samozřejmě. To bylo to slovo, které jsem hledal. Přilepšení. Každý si přece zaslouží nějaké to přilepšení, že? No, tak to bychom měli v pořádku. Řekl bych, že vy dostáváte ty zložnice, ne? I přes svou nervozitu se Miluše Klidníková dokázala usmát úsměvem někoho, kdo byl vybrán, zatímco ostatní nižší bytosti to štěstí neměli. Ano, pane, já to mám dovoleno. Jsou mnohem lepší než ty obyčejné ze sálu a ostatních místností, pane. A vy tam také dáváte nové svíce, když je to potřeba, ano. Ano, pane, pravděpodobně trošku častěji, než je nutné, pomyslel si Elánius. Bylo by škoda nechat je dohořet příliš. A mohla byste mi ukázat, kam se ty svíčky ukládají? Služebná se podívala podél stolu na hospodyni, která se zase podívala na velitele Alánia a pak přikývla. Byla dost chytrá, aby poznala, když něco, co znělo jako otázka otázkou vůbec nebylo. Ukládáme je do zásobárny svíček tady vedle, pane, ukázala byste mi kde. Nebyla to velká místnost, ale police byly od podlahy ke stropu zarovnány svíčkami. Byly tam ty metrové, které se užívají ve veřejných sálech, i ty malé ke každodennímu užívání, všechny rozdělené podle velikosti a kvality. Tohle jsou ty, které používáme v pokojích jeho lordstva pane. Podala mu 30 cm svíci z bílého vosku. Ano, skvělá kvalita, to je hned vidět. Číslo pět. Krásný bílý vosk. Doma mi také svítíme. Za to ty svíčky, které používáme ve dvoře, to je skoro čisté vepřové sádlo. My ty naše bereme od doručila z Jatek. Má velmi rozumné ceny. Dříve jsme nakupovali od střevlíka a dětka, ale pan doručil v poslední době ovládl většinu obchodu, že? Ano, pane. A navíc se dodává až do domu. A to měníte tyhle svíčky v pokoji jeho lordstva denně? Ano, pane. Ještě někde jinde? To ne, pane. Na to je jeho lordstvo velmi háklivý. My používáme svíčky číslo tři. A berete si své, no, přilepšení domů? Ano, pane, babi říkala, že dávají překrásné světlo, pane. Ona se dávala s vaším malým bratříčkem, že? Protože předpokládám, že on onemocněl první, takže s ním proseděla celou noc a to ne jednu noc. A, no, jak si pamatuju, paní Klidníkovou jistě přitom šila? Ano, pane. Chvilku bylo ticho. Tu máte, počte si, můj kapesník. Přejdu o místo, pane. Ne, to je absolutně jisté. Nikdo, koho se to týká, si nezaslouží přijít o zaměstnání. Snad až na mě. Při odchodu se zastavil na Prahu a otočil se. A kdybyste někdy potřebovala zbytky svíček, budeme jich mít pro vás u nás na strážnici vždycky dost. No by si prostě začne na chleba kupovat sádlo jako všichni ostatní. Co dělá teď, řekl Po Pošuklulu Arturu znovu vyhlédl přes okraj střechy. Má nějaký potíže s loktama, hlásil nezúčastněně. Pořád se dívá na jeden z nich a zkouší si ho po celý dílce ruky, ale zatím to nějak nefunguje. Takový potíže jsem měl, když jsem měl ženě složit ten buchinský Pokýnek otevřít krabici s díly byl zavřený v té krabici. Ale, ale, už na to přišel. <laughs> Zdá se, že si je předtím papleklo s kolenem. Tračník dole zaslechl cinkání. Teď zmizel za rohem. Ozval se zvuk tříštěného dřeva. A teď vešel do budovy. Předpokládám, že na horu vejde po schodech, ale to tobě vadit nebude. Jak to, to, že ne? No, protože tobě stačí se pustit, ne? Vždyť bych se zabil. Na no právě. Pěkný, rychlej a čistý způsob, jak odejít. Žádný ty hrůze, jako nejdřív vytrháme ručičky a nožičky a tak dál. Chtěl jsem si koupit farmu a v klidu si v ní natáhnout bačkory. Proč ne? Znovu nahlédl přes okraj střechy. Nebo by se mal chytit ty okapové trubky. Tračník stočil pohled stranou. O několik decimetrů dál skutečně spatřil o kapovou rouru. Kdyby se rozkýval a hodně se snažil, mohl by je minout ten ovlas zřítit se a zabít na dlažbě. E, připadá ti to bezpečné? Bez s čím, šéfe? Tračník se pokusil rozhýbat nohy jako kivadlo. Svali rukou až po ten nejmenší na něj zoufale křičeli. Věděl, že má přes váhu. Vždycky měl v úmyslu jednoho dne začít cvičit. Nevěděl jen jednu věc, totiž, že to bude dnes. Mám pocit, že to slyším lézt po schodech. Tračník se pokusil rozhoupat ještě více. A co budeš dělat ty? No, o mě se nestarej. Mně se nic nemůže stát, já skočím dolů. Skočíš dolů? Jasně, protože jsem v normální velikosti, pak je to v pořádku. Tak ty si myslíš, že jsi normálně velký, jo? Pošuklulo Arthur se podíval na své nohy vedle tračníkových prstů. A ty tvý pařáby ti připadají vedle mých? No, normální? Dobrá, dobrá, tak ty jsi normální velikosti. Není to tvoje vina, že se přistěhoval do města plného obru. Jasně, čím seš menší, tím lehčej spadáš. Známá věc. Pavouk by si takovýhle vejšky ani nevšimnul, myž po takovým pádu klidně odejde, koň by si palámal každou kost v těle a helefant by se rozplesl. Uch, bohové! Právě pod nohou ucítil okapovou rouru. Jenže k tomu, aby se jí chytil, bude zapotřebí jednoho nekonečně dlouhého bezrného okamžiku, kdy se už nebude držet střechy a ještě se nebude držet roury. Teď si musí především držet palce, aby se v té chvíli nezřítil k zemi. Někde na střeše něco znovu těžce zapraskalo. Tak jo, nasvle dole! Och, bohové! Pědí mužík překročil okraj střechy. Zatím je to dobrý, Vykřikl, když míjel tračníka. Och, bohové! Serežant tračník zvedl pohled a uviděl nad sebou dva rudě zářící body. Pořád ještě dobrý, hlásil slábnoucí hlásek od někud z dola. Och, bohové, tračník máchl nohama, chvilku stál v čiročirém vzduchu, pak se mu podařilo zachytit vrcholku roury a sklonit hlavu včas, takže keramická pěst proletěla těsně nad ním. Pak zaslechl ty ošklivé tiché zvuky, jak se rezavé šrouby loučily se stěnou, a zavěšen natrhající se rouže, která se horním koncem stále víc a víc vzdalovala od zdi, zmizel pospátku v mlze.